O O O O O O Të nderoj rteleshikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi në emisionin e përjavshëm duke kërkuar përgjigjen. Sot do të marrim përgjigje për, për pyetjet tuaja nga Iftoarin, specialisti i cili për të parën herë është në këtë emision, është hoj Jasim Aliaj nga Tirana, që është këtu për të manderuar nevet dhe juve një kohësh mirëseardhuar. Hoj asalamu alaikum dhe mirë se erdh në emision. Aleikum salam wa rahmetullah. Më sushtojmë. Hoj, pokalom një herë si çdo tradita e emisionit me pyetjen e parë. Fat alaikum, hoj i ndëruar, më intereson ta di pse Allahu i madhruar ka ndaluar ngrënjjen e mishit të derit nëse nuk na lejohet të ham, atëherë për çfarë arsye është krijuar? Njëjt vlen edhe për kafshët jo mishngrënëse. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi lamin. Wa ba'd. Nammina Allahu tufanandurim Allahun, paqja dhe mëshira e Allahut qofim me të mirë profetit më Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është një rregull shumë i rëndësishëm që ne si muslimanë i pranojmë urdhët e Allahut dhe pa pyet pse Allahu ka urdhëruar kështu apo pse na ka ndaluar për këtë gjë. Dhe kjo për të vetmen arsye, sepse Allahu as i plot fuqishëm, as i dituri di çdo gjë dhe i njej gjërat më mirë se sa e njohim ne. Ë për këtë arsye është mirë që ne si besimtar të mësohemi me këtë edukat islame ku Allahu i madhëruar asaj i cili na ka prur shpalljen Profeti Sallallahu selam na i ka përcjell ne dhe ne duhet ti nënshtrohemi dhe ta zbatojmë atë. Për këtë arsye, kjo edukat duhet të jetë në të gjithë jetën tonë, në mënyrë që ne të jemi të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurse për sa i përket pyetës në fjalë, pse Allahu pra na i ka ndalur mishin e dërit dhe ai e ka krijuar çëshedim kjo jetë as provë. Pra Allahu na ka prurë në këtë jetë për të na sprovuar sa do të bindemi apo jo. Dhe nëse Allahu nuk do kryon dhe të krijonte të mirën, nuk do ta krijonte të mirën dhe të, mirë, të keqen, atëherë nuk do të kishte kuptim sprova. Dhe atëherë Allahu na krijonte direkt na çonte në xhenet dhe nuk kishte nevojë për sprovë. Amba më qense Allahu na ka bërë që të sprovohemi në këtë dynjë, atëherë ka krijuar atë që është e mirë dhe atë që është e keqë në mënyrë të na shohin ne se sa ne e dëgjojmë dhe i bindem urdhave të Allahut të madhëruar. Dhe Allahu i madhëruar në krijesat e tij ka urtësi shumë të madhe dhe të gjitha këto krijesa kanë një një qëllim që i ka krijuar Allahu sepse Allahu nuk krijon gjë kot pa qëllim porse disa disa gjëra disa qëllime harrim ti kuptojmë ne dhe disa qëllime nuk harrim ti kuptojmë ama në këtë rast qëllimi është i qartë sepse është provë për ne dhe kështu Allahu ka krijuar misin e dhërit, ka krijuar alkolin, ka krijuar dhe gjëra të tjera të cilat na sprovojnë në sëpërvojnë ne dhe në bëjnë ne që të afrohemi sa më tepër tek Allahu i më dhëruar. Sepse po më stishtin ndalesat dhe më stishtin urdat, atërë si do të afrohëshim tek Allahu, nuk do të kisha mundësi që ne të afrohëshim tek Allahu i më dhëruar. Pa. Kalejmë ta një tek pyëtje e radhës. Tho të selamu a legum, pata një pyëtje rrëdhë fjales inshallah. Sepse shpesh kur dikujti thua për shambull Allahu të ndihmoht ata thon amin inshallah a është në rregull të përdorret kjo fjalë kështu apo duhet thën vetëm amin të themi kur dikush bën dua për një gjë duhet vetëm amin të themi pa fjalën inshallah allahuj e shpërblet inshallah në gjuhën në arabe do të thon nëse dëshiron allahuj i madhëruar dhe fjala inshallah na ka urdhëruar allahuj i madhëruar në Kur'an surën kef ka urdhëruar profetin sallallahu alajhi wasallam që ai mos të thojë për gjërat që do të vinë mos e thoj që do t'i veproj atë vetë se duke thën inshallah. Pra do t'i veproj atë nëse dëshiron Allahu, sepse njeriu nuk e di se çfarë mund t'i ndodhin atij në të ardhmen e tij. Për këtë arsye, Allahu i madhëruar na ka mësuar ne si besimtar që për çdo lajm që t'tregojmë të të që do ta bëjmë, për çdo lajm që do ta bëjmë në të ardhmen, të themi inshallah dhe jo më thën inshallah në, kur kemi një et që nuk do ta kryej, porse un jam i bindur që do ta bëj. Dhe me lenijna Allahu do ta bëj këtë gjë, vetëm nëse Allahu më merr jetën, nëse Allahu më nxjerr një pengesë që nuk kam mundësi ta kryej. Dhe kjo fjalë inshallah përdoret kur ne lajmërojmë për diçka të ardhme, pra tregojmë për një veprim të ardhshëm. Kurse në rastin e duaës, pra kur bëjmë lutje, profeti sallallahu alajhi wasallam na ka ndaluar që të themi inshallah. Dhe kjo ka ardhur në disa hadithe, në një prej haditheve profeti sallallahu alajhi wasallam thotë mos thoni O Allah, më fal mua nëse dëshiron. O Allah, më mëshiro mua nëse ti dëshiron, sepse Allahu i Madhëruar ka mundsi të bëj çdo gjë dhe atë nuk ka diçka që e detyron t'i ai të bëj. Gjithashtu në një hadith tjetër, në një fjalë profetike tjetër, profeti sallallahu alejhi dhe selam thotë dhe para plotësimi i hadithit, i njëjti hadith para si fillim, por se fundi i hadithit është sepse Allahu i Madhëruar nuk jep sepse Allahu më dhuroi jep dhe nuk ka diçka që është më e madhe tek Allahu. Dhe këtë kam përmend dietar të arsye pse profeti s.a.s. më ka ndalur këtë gjë, sepse kur njeriu thotë o Allah më fal nëse dëshiron, sikur njeriu nuk ka nevojë për faljen e Allahut. O Allah më mëshiro, o Allah më jep, sikur njeriu nuk ka nevojë për atë, por se po dëshëjo Allah më jep, sepse unë skam nevojë. Ose mund të ketë edhe kuptimin tjetër që o Allah më jep, po pa të mundësi. Pra si kur ti thosh një personi që është shumë i pasur, më jep mua një milion euro, po pa të mundësi. Pra se ndosht ati, nuk e mundësi. Kurse Allah e më dhëruar, ka mundësi për të zëgja. Dhe gjëtë jetërë, sepse besimtari kur lutet, duhet që lutet e ti tjenë të binshme që Allah do të i përgjigjet, sepse Allah o thotë në Koran, dhe mu lutë lut një mua dhe unë përgjigjem lutjeve të, tuja, të tuaja. Për këta arsye, kur besimtarit bën lutje, pra o Allah më fal. Allahu të shpër, të dhënë mërësi. Allahu të furnizojë. E fjalë të tëra të themi amin, pra lutim Allahonte e pranoi dhe jo të themi po deshë Allahu apo inshallah që është në fjalën arabe. Kërem tani të teknie këtyët të tjera, thotë Alejo që të fejo me një vajzë, të qëndrojë një kohë të gjatë të fejuar dhe pas një kohë martohem sepse jam më i vogël dhe prindrit dëshirojnë që të mos martohemi parë. Allah të nderoft për këtë pyetje dhe për respektin që ke ndaj prindërve, pasi do më u plotësuar dëshirën prindërve të tu, porse është një zakon apo një tradit që ka ato të mirat po të vet apo në një ton kok ka edhe të këqijat e veta, ku personi nuk martohet dot nëse nuk martohet fëmia që është më i masë ai, pra vajza nuk martohet pa umrtur, motra e saj më e madhe, apo djali nuk martohet nëse nuk martohet vllai i tij më i madh. Dhe kjo më sill defekt defekte anësore pasi godet pasi mundet që këtë djalë i ka ardhur rreziku tek dera atëher pse ky të presi vllain vllai ndoshta nuk i ka mundësit vllai ndoshta ka disa arsye që e ndalojnë atë që të martohet dhe sidomos në shoqërinë ku ku jemi ne duhet më i vënë rëndsi martesës dhe mundesisht sa më herët pasi profeti sallallahu alajhi wasallam na ka udhëzuar na ka treguar që të martohemi, sepse martesa e ruan njëriu nga veset e këshia. Kjo në rrathë parë, kurse përsej përket pyetis që a lejo që unë të fejohem dhe të pres, normalisht lejo që njëriu të bëjë fjesën dhe të presi një kotë të caktum, deri sa a i të martohet, porse pa tjetër, kjo duhet tjetë pëlqimi të dy krave, në mënyrë që mos të kryohen konflikte, apo diskutime, midis qiftë të ri, apo midis e familjes së vajzës së djalit dhe gjithashtu gjatë kohës ai do të presin nëse ai është vetëm i fjuar, pra nuk ka bër marrveshjen, nuk ka plotësuar kushtet që janë në një martesë të drejtë, e cila duhet duhet të jetë dakord i ati apo përgjësi i gocës, të jetë dakord vet djali dhe dy dëshmitar, atëherë gjat saj kohë ai nuk ka drejt të drejtë të rrime të, të dalim me të dhe, mm. dhe sepse ai i ndaj ati i ndaloan këtë gjë Ama nësa i e ka bërë martesën, e ka, ka kryrë martesën, një lejohët që a i të ri, por se themi këtu që mirë është e i të respektoj atë traditë që ndiqet në vëndin e ti, si pasakone që mund të këtë zë vëndë, zë zonë. Dhe kjo është më e mira, pasi dhe në islam martesa ka regullë, që sh, ka qënë martesën në kone prosesem, dhe gjatë islamit, kur kërkoj e groca, bëhej martesa me kushtet e saj plëcoj dhe pastaj lijej data caktoj data e martesës ku djali do të mërë të gozën në shpina vetë dhe kjoj ishte data e cila caktoj martesa sepse ka dispozita nga anë e islamet të cilat ndryshojnë nëse djali e ka bërë pra ka pas kontakt me famërën dhe nëse nuk ka pas dhe nëse nuk rruhen këto gjera atëherë njërësit nuk e din se a ka ndodhë dhe qka dhe në rast dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d ka të bëj me trajshgimin, ka të bëj me anën e gotës nëse ndosë një problem dhe ndahen, ajo duhet të presi një ko të saktuar apo nuk duhet të presi, pra janë dispozita të cilat janë në vërtsi të kësaj. Por se nëse eshe nevojësme që aji të presi një ko, pa es gjatë në myrë që aji mos dëmtohet dhe gotës në të një ko mos dëmtohet, kjo që lejot nga në islamen nuk asë një që. Pyti Rallës ka të bëj me luhtjen, that selam aleikum a kem e seva kur lutemi per dikë dhe pranohet pranohen lutjet kur lutemi per ta po ashtu kur un i them dikujt lutu per mua a pranohet prej tyre ajo lutje dhe a më sjell dobi mua selam aleikum e uh, pyetja ka dy pyetje në realitet pyetja para e para është se a lejoni un të bëj ti kërkoj. Po a kam një, shpërblim një nëse lutim për dikën? A un kam shpërblim nëse e, bëj e, nëse bëj dua për një person të tret? ë pa diskutim që keq shpërblim dhe keq shpërblim të madh, pasi profeti sallallahu selam e ka përmendur në disa hadithe ku kuptimi i përgjithshëm i këtyra haditheve është që ai person i cili bën dua për vëllën e tij, Allahu i mëdhëruar dërgon një engjull, pra një engjull i cili thot amin dhe ty Allahu të pranoft dhe të dhën të njëjtën gjë që po bën dua. Pra, në këtë rast i bën dua për për vllantin tat, për për njëri për një njerëj që e do dhe Allahu i madhruar dërgon angjullin që angjulli të bëj dua për ty për të njëjtën gjë. Do t'rregohet në një histori se një prej tarve i cili quhet Safwan ka shkuar tek e Buderdaja, një prej shokëve të Profetit (sallallahu alajhi wasallam) dhe kur ka shkuar atje nuk e ka gjetë në shtëpi, por s'e ka gjetë bashortën e tij, e cila i ka thën A, a do të shkosh në hax këtë vit i ka thënë po do të shkoj në hax i ka thënë atëherë mos na harron ne bë dua për hajër për ne pra lutu për ne sepse kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi wsallem i cili thot duaja e vllait për vllanë ti nuk refuzohet kur themi duaja vllait praktikosh duaja për për zonjërin qoftë femër apo qoftë mashkull nuk refuzohet dhe Allahu i madhëruar bën një angjë i cili të bëj dua për të Dhe kjo gjithashtu tregon atë unitetin që duhet të kenë muslimanët me njëri-tjetrin, ku ata bëjnë dua për hallet e njëri-tjetrit, për problemet e njëri-tjetrit, dhe ky është ai uniteti, ai vëllazërimi i cili duhet të ekzistojë sepse dhe vetë Islami është bashkim unitet midis njerëzimit, midis besimtarve, që çka than profeti sallallahu alejhi dhe sellem në një fjalë të tij, se shëmblli besimtarve është si ai muri ku ndërtohet tutull mbi tutull pra i fort dhe kur ka unitet, kur ka bashkim, atëherë dhe shoqëria do të jetë e fortë, do të jetë e shëndosh. Kurse përsa i përket pikës tjetër se a lejohet t'i them një personi bëj lutje për mua? A, pra përsa i përket pyetjes a lejohet që unë një personi t'i them bëj dua për mua? Lejohet dhe kjo ka në disa hadithe prej këtyre, pra prej uh, transmetimit nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Profetis A.S. u ka thënë shahabeve dhe pikërisht Umeri, se është një person i cilje ka emrin eus, u ejs, i cilje ka emrin u ejs. Dhe nëse e takoni atë, kërkoni prej ti që a i të kërkoj falje dhe ka lahu për jo. Dhe Umeri, anhu, ka kërkuar për këtë person të do haqë, interesoj a është filani, a ka ardhë në haqë, dhe risa një vit e takoj atë. Dhe kërkoi prej ati që të kërkonte falje tek Allahu për Omerin radiallahu anhu, edhe pse Omeri pra ishte një njerëz me pozitë të lartë, ishte nga shokët më të nderuar të Profetit sallallahu alajhi wasallam pas Ebu Bekrit, porse megjithatë ai kërkoi prej tij që të bënte lutje dhe gjithashtu në hadithin që përmenda më lart, ku e, Ebu der Q gruaja Ebu Dardas radiallahu anha kërkoi nga ky person që të bënte dua, të bënte lutje për të. Dhe ka edhe argumente të tjera të cilat e vërtetojnë këtë pikë, por sa është e rëndësishme që njeriu në radhë të parë të vë rëndësi çaj të bëj dua vet, sepse sa e di hallin ti, nuk ta di hallin un. Sepse ti e ndjen më tepër dhe duaja kur bëhet me gjithë zemër është më afër dhe ka më shanse që ajo të pranohet, sesa kur bëhet nga një njeriu që nuk e ndjen hallin që ke, që ke ti. Gjithashtu duhet me pas kujdes që mos të bëhet kjo në traditë, zonjërin që takon bdua për mua, bdua për mua, bdua për mua, pasi një, kjo gjë bëhet me ata persona që mendohet që mund të jenë njerëz të dashur tek Allahu, mund kan, të jenë njerëz që janë të devotshëm dhe këta duaja e këtyre kanë shanse më të tepër që të pranohet. Amba një njerëz që nuk është në rregull nga anë fetare, i cili bën gjunahe, ky ka nevojë për njerëz që të bëjë dua për të dhe jo ai të bëjë dua për të tjerët. Pra, shkurtimisht, themi që ka se vap që të bësh dua për vllantat dhe lejohet që ti të kërkosh prej dikujt që ai të bëj dua për ty. Po, a jemi ndalem këtu tek kë një detaj tjetër. Uh, ë Çfarë është pesha e udhëtarit i cili si bën dua? ë uh, Personi i cili si është në udhëtim, çka thon profeti sa semati nuk i refuzohet duaja, lutja që bën për këtë arsye, njeriu kur është në udhëtim, të përpiqet që të bëj lutje sa më tepër për veten e vet, për shoqërinë e vet, për të afërmit e vet sepse kjo ka një shans më të tepërt që duaj aty. Ti, ti përmendet që shkahen shumë hadithe ku tregojnë për vlerën e udhëtarit. Pasi udhëtari kur u thon është në vetmi dhe ka e ndjen se ka nevojë më tepër për Allahun nga çdo është vetëm është lart shoqëris, lart njerëzve të njëjtë dhe ka nevojë më tepër për Allahun. Ne, në çdo moment kemin nevojë për Allahun në mbarëuar, por se njeriu e ndjen më tepër kur është në hall, kur është në vështirësi kur është në udhim sepse është i vetmuar dhe ky është një shkak ashtu siç duaja e prindërve e arsyetimi apo rastet që ka përmend Profeti Alayhis salam ku njeriu ka më tepër shanse që lutja e tij të pranohet nga Allahu i mëshirues. Po, pyetje tjetër. Assalamu alaikum, desha të pyes xogjin, a është vërtet se nëse kemi dikën në burg të themi pa ndonjë pra pa ndonjë faj të ledzojmë 21 herë surë një asin, pastaj aje dhe të del nga burgu, nuk më duke të kuptuash me këtë gjithat? Shikojsi. Në rath parë, lusë Allah në më dhëruar, që nëse keno një person të afrëm në burgu, lusë Allah në më dhëruar që të ndhirja të së më shpejt, dhe nëse nuk ke, lusë Allah në që të rujt ty dhe të gjith, të gjith të dashrit dhe njërzit e afrëm të tu. Uh, ti thejë që kjo gjë nuk më duke të kuptuash me qartë dhe të zëgjë e cila nuk ka lidhje me fen, dhe është gjithka e njitur rrisin në fe, vërtet është e tjilë, e pa kuptushme, dhe logika e njëri nuk e pranon, sepse logika e shëndosh, nuk i pranon atë gjera cilat bjën në kundërshtim me fen. Uh, përsa i përket uh, ledzimi surrës jasin, uh, pa diskutim i gjithë Kurani, është i lartë ka vlera, jetë zë konishtë më dhajtë e ka lojë më dhuruar, gjithashtu dhe surrës jas kun në disa hadithe, edhepse uh, disa djetarë pra kanë thënë që nuk e ndësakta, po të regoj një veçërit veçant që ka kjo sura, por se në të njitë në sura, në sura një asin, të regojat se kjo se kurani fa me lartë ka zbrit që ti qortoj njerëzit, që ti uzdoj njerëzit për në rrugën e drejt dhe nuk ka zbrit për këto gjëra që përmenden, qysh është uh, personi që është në burg ti të lexoj un 41 herë jasinin dhe ta jap, sepse kjo gjë nuk e ka bër as profeti salem, nuk na ka, nuk e kanë bër as këto ti dhe as një prej të parëve tan të cilët e kanë njohur Allahun, e kanë njohur profetin salem dhe e kanë njohur fen më mirë sesa e njohim ne dhe atëherë si ne do të bëjmë këto gjëra dhe Kur'anin ta bëjmë për ato gjëra. Që nuk është, kurani ka zbri që të netë në mësej rrugën e drejtë, të në orientoj për në rrugën e drejtë dhe nuk ka zbri të kurani, që ne të marim kurani, të përdojmë në të tila gjera, apo thjesht të mbajmë, të vëmë të ek makina për bereqet, apo të vëmë të ek bufeja në shtëpi, apo në, në rasët të tila që ne i shohim në shoqerin tonë, sepse Kurani ka zbritur se ne të punojmë atë. Dhe nëse ti punon me Kur'anin, atëherë ke respektuar. Dhe nëse ti nuk punon me Kur'anin, atëherë ti nuk e ke respektuar atë, edhe nëse ti e ngrel lartën ban lart, sepse qëllimi i Kur'anit është që Kurani të ne të punojmë atë. Pra shkurtimisht do të them që kjo gjë është e paargumentueshme dhe nuk bën që ta bësh këtë gjë. Pam. Atëherë gjatë ashtkohet se ne të bëjmë një ndërprerje të shkurtër për të bërë një pauzë, më pas do të rikthehemi me pyetjet e tjera. Mishë të ndërruar ju vazhdonit të qëndroni me ne, këthemi pas pak inshalla në pjesën e 2 të emisionit. Të të lëshikua, në dorë orr teleshikues, rikthehemi në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigjen për të marrë përgjigjet e tjera nga eftuarin. Hajde, Pyetja radhës tote, Assalamu alaykum. Alejon, alejon Islami dhurimin e palcës kurrizore, e cila përdoret tek pacientët të cilë të së e cilët kanë sëmundjen e leukemisë. Bismillah. Për sa i përket kësaj pyetje, kjo është një pyetje e cila ka të bëjë me mjeksinë dhe në të tilla pyetje nga drejtësia e islamit ose drejti e islamit i jep vëndin e duart çdo personi. Dhe në të tilla pyetje ka nevojë që të njëhet ana miksore, të njëhet mira anamiksore dhe pastaj ana fetare, ku të bëhet një kompletim i dyshyrës që pyetja të jetë sa më e plotë dhe sa më e përshtatshme dhe më e praktikueshme. ë dhe për sa i përket kësaj pyetje dhe pyetjeve të tjera të cilat kanë të bëjnë me kalimin e gjakut me me pyetjen në fjalë si ka të bëj me palcën apo dhe me gjymtyrët, dietart i islam kanë von disa rregulla të përgjithshme ku këto duhet të zbatohen, pra mjekët duhet i kenë parasysh kur punojnë në, në punën e tyre. Pra prej këtyre rregullave është që kur të merret një gjymtyr nga një person, ajo mos jetë e dëmshme për personin që e jep atë gjymtyr. Qoftë kjo dëm e cila çon në vdekje apo dëm e cila e pason në gjymtyrën e tij, për shembull, nëse i pritet krau apo ikën dëgjimi, ikën shikimi e çdo më radh. Gjithashtu duhet të merret leja e personit. Gjithashtu personi që të jap lejë duhet të jetë në mosmëdhore dhe të jetë nga ana mendore të jetë i rregullt, pasi personi që nuk i ka këto nuk mund të japi lejë. Dhe gjithashtu duhet që të shihet sa sa e dobishmësh kjo gjë për të smurin dhe për personin që do ta dhuroj këtë gjë, porse nuk lejon asnjë mënyrë që të shitet, pasi trupi i njerëzit është amanet, Allah na i ka dhënë trupin që ta kenë atë amanet, por osi ta ruajmë dhe jo ta të, ta dëmtojmë atë. Për këtë arsye nuk kemi drejt ne që të bëjmë shitje me trupin. Pra ta përdorin trupin ton për të fituar lek, për të fituar pasuri, original çish bëhat në tregti. Gjithashtu duhet të ketë të kjet kujdes e, në këto pika që mos të kthehet çënia njerëzore original që bëhet me makinat ku merren pjesë këmmimi, shiten dhe kjo është një krim në shoqëri ku merren, rrëmbehen njerëzit, u hiqen pjesë gjymtyrë të tyre pa lejin e tyre dhe duke i dëmtuar ata. Dhe për sa i përket palcës nëse nga ana mjekësore personi që e dhuron nuk dëmtohet, atëher lejohet që ta ai ta japë palcën, nëse ai pra nuk dëmtohet, nuk dëmtohet, lejohet që t'ia dhuroj dhe t'i bëj mirë një personi tjetër, por se pa ja shit atij. Dhe gjithashtu nëse kjo i bën dobi personit që do ta do ta marrin dhe ajo njëri që kam unë, që kam unë pra por se që shëtas në filim duhet që të diskutohet me komisionet e mjekësis, pra me njërësit që e njojnë mirë fushën dhe jo me të doktor, pra ajo njërë i që ka mund që e, marja e palcës nuk e dëmtonë personin dhe gjithashtu i bëndobi personit tjetër, por se dështë rast studiohet në mënyrë të veçantë, pra studiohet gjëndja e të sumurit dhe gjëndja e ati që dhuronë pra dhe kjo gjithashtu tregon se feja islame është një fe e cila është e përshtatshme për çdo kohë. Qofshin këto kohët kur nuk ka ka, ka ekzistuar ky zhvillim, kur nuk ka qenë kjo teknologji. Qofshin dhe kohët që kena këtë, këtë teknologji dhe kohët që do të vijnë që do të shta mund të ketë teknologji më të tepër, sepse Islami në shumë tema ka vënë rregulla të përgjithshme të cilat e organizojnë e sistemojnë jetën e njerëzve dhe, dhe nuk në në disa gjëra, pra, të tilla nuk ka vënë rregulla fikse të cilat nuk lvizin. Dhe kjo është një prej veçorive të kafesë Islame, e cila është e përhershme, do të jetë deri në ditën e gjykimit dhe do tjetë të jetë e përshtatme për të gjithë njerëzimin. Dhe ato vënë të cilat e kanë pra praktikuar qys duhet legjislacionin Islam, ja kanë parë hairin dhe kanë jetuar në siguri dhe kanë jetuar në lumturi dhe nuk ka pas padritici. A don kalojm tani tek një pyetje tjetër që ka të bëjë me 12 rekate të preferuara të falen gjatë ditës, pra fjala personete thot nëse nuk i falim 2 rekate sunnet pas farzit të drekës, a mund të, fa të falim 2 rekate para farzit të kundis për të grumbulluar 12 rekate sunnet të, të preferuara gjatë ditës. Ë, uh, kjo çështje ka të bëjë me ë uh, me ka zanë që njifët, pra uh, falje namazit jo në kohën e vetë. Pra falje që ofët këj farzi, apo që ofët këj syneti. Dhe në këtë rashtë bëhet fjalë për synetit e drekës, pra synetet e drekës e kanë kohën pas namazit, pra synetet që janë pas namazit e drekës, e kanë kohën nga falje e farzi deri sa të vi koha e i këndisë. Kjo është koha e tyre normale, ku besimtari duhet i fali. Ama nëse në raset veçanta, për arsye, e simtari nuk harin t'i falin, atër i lejot ati t'i fali par e i këndije apo edhe pas, pas i këndije që shkandoth me profetin sënë Allahu a.s. i cili pas i fali dreken i erdhen disa musafir dhe a i ndajti me ta deri sa erdi koha i këndis dhe nuk pati koqet falte synetet e i këndis. Por se këtu duhet me të reqër vëmëndjen se disa musliman i lën synetet synetët e, e drejtës apo çdo synet me një jetë që t'i falin këto në shtëpi. Pa. Dhe ai e di që nuk do të shkojnë në shtëpi, porse ka një punë tjetër. Dhe nëse ai do të shkojë direkt në shtëpi, atëherë mund t'i lërë dhe këtu praktikon një një traditë profetike mm -hmm. ku profeti salem na ka drejtuar, na ka orientuar që shtëpitona mos i bëjmë si varrezat ku nuk falet namazi, porse ti bëjmë ato të jenë të gjalla, të jenë ku ne to përmendet. Allahu i madhëruar gjithmonë. Dhe kjo është dhe me faljen e sëneteve. Por se nëse personi e di që ai nuk ka më shkun shpia të erë më mirë, ti fali sëneteve me njëherë, pasi falë farzin, pra kurthe me njëherë, në kohën e vetë, pra pasi falë farzin, bëmë të zbi dhe ti fali sëneteve drekës. Gjithashtu, pyëtë si i tha që i është mirë që të falen 12 rekatëve kto sepse kanë ardhur në një fjalë profetike që ai person i cili fal 12 rekate, pra 12 rekate namaz na file, ai person i ndërtohet një shtëpi në në xhenet. Por se kjo nuk do të thotë që personi duhet të fali vetëm 12. Jo, njeriu sa më tepër të fali gjatë ditës, aq më mirë është, gjithashtu dhe gjatë natës. Por se këto 12 rekate që shkën thon dietarët jan synetë të cilat janë të lidhura me namazet dhe quhen në terminologjik synetë të rëgjik, forta apo muakkade ku personi nuk do t'i lërë dhe e, ka prej synet të gjithashtu është që njeriu pas i pas drekës nëse ka mundësi që të fali 4 është më mirë të fali 4 sesa 2 por se minimalja i duhet të falin 2 rekate. Po, pyetje radhës na vjen nga shikuesi me emrin Besmir thotë selam aleikum Dhe shehni për dizjen e këtij pyetje nëse një njeri kur ndron jetë nuk i mbyllen të dy syt. Njeri mbetet i hapur desha të di pse ndodh kështu dhe është keq. Për sa i përket pyetjes lucimallahu në mëdhuar që ne dhe të gjithë besimtarëve t'na japin një përfundim të mirë dhe të gjithë njerëzve, jo vetëm besimtarëve, t'na japin një përfundim të mirë sepse ai person i cili ka një përfundim të mirë kërë themë për fundim të mirë, pra që vdes duke qenë në regullë me e, dispozitat që ka vendosë Allah i madheruar, a i do të fitoj gjennetin. Kur se pyetja pëse syri i mbetet të hapur, e, ndosha kjo, kjo ka nevoj që nga anë mjekësore mund të ketë një shpjegim, por se nga anë a fetare, profeti a.s. ka shkuar njëherë të kënjë person i cili ishte të vdekur, dhe kjo person ka qenë e buhë seleme, dhe kur ka shkuar atje e ka parë që së të shi ngritur lartë, pra syt i kishin ikur lart sepse ai kishte vdekur dhe tha profeti alayhiselam personi kur vdes syt ndjekin shpirtin pra shohin shpirtin se ku se ku do ta çojnë angjujt shpirtin pra dhe ky është një shenjë që ja jep Allahu që në dynja se ai ka qenë i mirë apo ka qenë i keq dhe si rezultat ndosht që syt të mbeten hapur për këtë arsye pëlqehet që njerëzit që janë afër të vdekurit në momentin ja e vdes të mbyllin gojën, të mbyllin syt në mënyrë që e, e, aji mos tjetë i shëmtuar, sepse njëri ju, kur ka sytë të hapur, gojnë hapur, mund tjetë i shëmtuar, dhe kjo është dhe një respekt që i bëhat njëri ju, kur aji është edhe i vdekur, sepse islami e respekton njëri ju, kur është i gjallë dhe kur është i vdekur, qoftë për para varimit, apo dhe pas varimit që aji të respektohet, të ndërohet. Kalim të pyqe tjetër, shkruan toni, të, të Pa të një pyyti, a mund të thëmë personit të cili besonë se njëri ju ka preardhe prej majmunit, që a i me këtë ka bërë shirkë Allahut, apo a i ka bërë gjyna? Si mund të quajmë? Selamu alaikum. Përsa i përket kësaj teme, fatkesisht në treva tona, komunizmi e ka, ka ushqyrë shumë këtë hipotezë, sëpse edhe vetë ata që i kanë thënë nuk e kanë bërë teori, pra por se më thjesht një hipotezë, se njëri ju e ka preardhenë, pra i mëmunit. Por se po të shohim në fjalë e atij të cilin na ka krijuar ne dgjithë gjysin tregon se nuk është kështu dhe kjo është totalisht gabim pa asnjë pikë dyshimi, sepse Allahu i madhëruar e ka krijuar njeriuin prej dheut, prej baltës dhe njeriu i parë është Ademi alayhis salam dhe pastaj janë shmuar njerëzit në mënyrën se si dihet, shumimi i njerëzimit. Për këtë arsye, ai person i cili e përqafon këtë hipotez dhe e beson atë duke ditur që Allahu i madhuruar këtë hipotez e heth poshë në Kuran, atër a i besimtar a i njëri nuk është më besimtar hmm. sepse a i këtu përgjënjështronë Allah Allahu thot, o njëri, unë të kam kryuar prej Ademit, të kam kryuar prej një babe nënë, ti thë jo Allah nuk më ke kryuar prej këse gjehe, por se jam kryuar nga me muni. Dhe gjithashtu në këtë pik është një ullje që i bëhet një rjut, pra një rjut e pas ka ardhen prej majmunit. Kjo është një ullje, një ofendim që i bëhet gjithë njërzimit. Ndërkohë Allah në ka lartësuar, në ka krenuar, sepse Allah e ka kryur ademin me durët e ti. Kurse ne themi jo, i në kryur prej majmunit, pra kjo është një ullje, një ofendim që i bëhet gjithë njërzimit, dhe turp dhe ofendim me i math është për atë person që e ka thënë, por se shumë njër virtute që i ngjajn më shumë të po kafshëve, por se kjo çdo thotë ja ata janë krijuar prej. Po. Kalojmë tani tek pyetja e radhës. Thotë selam aleikum. Allahu ju shpërblet për punën e madhe që po bëni. Desha që ju pyes. Nëna ime fal namaz, alhamdulillah, mirë po ndodh, çen ndonjë kot namazit e lën vetëm për shkak të lodhjes. Un i kam thënë se më mirë është të fal namazin ulur kur është e lodhur sesa ta lërë fare atë. Duhet të di nëse kjo që i kam thënë çëndron e cila dhe cila është këshilla juaj në këtë rast, më bën i halal, Allahu i ndërroft. Allahu i ndërroft për pyetjet që bën, por sa është shumë e rëndësishme që njeriu kur e di diçka, të thojë dhe të këshillojë njerit dhe kur nuk e di të pyesin dhe mos të flasin pa ditur, sepse e, Islami ka rregulla që njeriu duhet të flasë me dije dhe të heshti atje ku nuk di gjë. Dhe kjo është në çdo fushë, jo vetëm në në anën terminologjike, por edhe në fushat e tjera, një person që nuk e njeh mjeksin nuk mund të flasin për të. Kështu pra dhe ana fetare, një njerëz që nuk e njeh fatën, nuk mund të flasin për të. Për sa i përket nënës tuaj, lutu Allahun që të japi fuqi, gjithashtu ta ruaj atë, ta fuqizoj që ajo të falë namazet në rregull. Porse lodhja, pra lodhja lehet, nuk është arsye që njeriu të falet ulur, pasi një nga shtyllat kryesore dhe bazën e namazit është namazin fars, që njeriu kur të falet, të falet duke qëndruar në këmbë të qëndrojë përpara krijosit vet, përpara Allahut të majruar të qëndrojnë në respekt për atë dhe të falet për atë dhe nuk mund të falet ulur. Dhe në moment që ai falet ulur atërat i namazit nuk i juhet, am nëse është i sëmur, nuk ka mundësi të qëndrojë apo ka arsye shumë të fuqishme, atëri lejohet që ai të falet ulur. Dhe unë besoj në këto rast në përgjithësi mund të ketë në një rast të veçantë në përgjithësi njeriu mund të jetë i lodhur, por se ka mundësi që të qëndrojë në këmbë. Gjithashtu namazi nuk i merr njeriu të kohë të falësh një namaz, namazin me gjatës 4x4. Sa kohë do të marrë? Kur je i lodhur mos lexo Kuran gjatë. Dhe besoj për 4 minuta, 5 minuta ti e kryen të gjithë namazin. Pra edhe njeriu ka mundësi të qëndrojë. Dhe ne ndosht që qëndrojmë përpara radhës për të bler një diçka apo për të parë një diçka që na pëlqen, qëndrojmë me orë të tëra, nuk lodhemi, kurse kur kur vjen puna që të qëndrojmë në këmbë për hir të Zotit, lodhemi. Pra kjo është pak problem. Jo pak problem, për sa është shum problem. E, gjithashtu për sa i përket nënës, un e, të këshilloj ty që ti tregosh nënës rëndësinë që ka namazin islam. Pra profet, e, profeti profeti Alayhiselam e ka bërë namazin, ajo viza që ndan besimtarin nga jo besimtarin. Nëse fales, besimtari. Nëse falës, atëherë je besimtar dhe nëse nuk falës nuk je besimtar. Dhe namazi ka vlera shumë shumë të madha tek Allahu i mëdhuruar, e, e cila është një temë gjatë, ka nevojë të flasim gjatë për të Porse duke ditë vlerat e saj, besoj se nëna jote me inshallah ka më i vonë rëndsi. Gjithashtu një nga vlerat më kryesore është sepse Allahu i madhëruar e ka bërë namazin obligim kur profeti sallallahu aleyhi dheselem është ngjitur lart në qell dhe është i vetmi urdhër, i vetmi obligim që Allahu e ka bërë obligim kur ka qenë profeti sallallahu aleyhi dheselem lart në qell dhe kjo tregon për vlerën e veçantë ka namazi dhe qëse dim namazi shtylla e dytë e islamit. Dhe nëse ne nuk e ruajmë namazin, atëherë çfarë do të ruajmë ndaj është shumë e rëndësishme që mos e neglizhojmë namazin në mënyrë namaz, të vëmendshme sepse nëse do të jemi në rregull me namazin, atëherë ditën e gjykimit do të jemi në rregull me Allahun, sepse gjëja e parë që do japim të japim llogaritë tek Allahu do të jetë namazi. Dhe nëse e kalojmë këtë provim, atëherë do kalojmë të kalojmë tek çështjet e tjera. Dhe se nëse ngelim në këtë, nuk kalojmë por të drejtë njeriu, kalon dhe ndshkohet. Pra duke pas këtë rëndësi kajtë madh namazin si neglizhojmë Dokën ti arsyje jam i lodhur, nuk kam mundsi, kam punë. Mirë, sikur të marr një afmi jot në telefon dhe të thoj, "Ajde, se kam një punë urgjente." Do shkosh, do shkosh. Dhe nuk do i thosh, "Jam i lodhur." Nëse do të do të ket një vend ku shpërndahet një pasuri, a do të shkosh? Do të shkosh që të marrësh. Dhe nuk do të thosh, "Jam i lodhur." Atëher pse këtu thoj jam i lodhur? Pra këto janë ato mashtrimet që sjajtania ja, ia ja bën njerëut, ia ja sajon njerëut, që ti thosh, "Shiksa, je i lodhur, mos u fal." Prashitani talet me njeri ju në këtë rast dhe njeri ju uh, humbet vetën e vetë, humbet lumëturin e ti në këtë bot dhe në bot në tjetër. Po, hoqë ne arritëm kështu në fund të bisedës e sotme, dhe si që do të radita, unë do dojët ju bëjë një pyqje tjetër, se cilët janë për shtypje të duaje për këta emision me që kishit uh, në gjyrat nëndryshme të pyve tjeve. Uh, në ratë dhe parë, unë du të falendore Allah, unë i madheruar i cili në i zak të mundësi që të takohemi, da është një kënaqësi për mua që të takohemi së bashku dhe ë uh, ku t'ia ja, t'jap un disa gjëra që m'i ka dhuruar Allahu për këtë ditë, sepse dihet dihet në momentin që jepet ajo shtohet dhe kur nuk jepet ajo paksohet. Dhe un ju përgëzoj ju për këtë emision sepse është një emision shumë i dobishëm, njerëzit përfitojnë prej tij. Dhe ju Allahu dhënt fuqi që të ecni më fuqishëm të punoni me këtë emision edhe me emisione të tjera dhe emisione të vijnë gjithmonë në përmisim sepse Troja tona kanë nevojë për programe të tilla pasi televizorat tona fatikisht me fjalë japin japin gjëra të mira nuk nuk i mohojm por se japin shumë gjëra të cilat nuk janë edukative për popullin dhe aq më tepër për fëmit. Dhe nëse fëmit tan, të, të cilët janë ardhmja e këtij populli, ata nuk do të rriten çu's duan, atëherë këta do të jenë një pesh mbik të popull, në vend që ata të jenë një fuqi për këtë popull, që ky popull të krenohet, ata do të jenë një pesh ku do të rëndojnë pushtetin, do të rëndojnë qeverin, do të rëndojnë policin dhe do të kenë shumë probleme. Dhe nëse televizorat janë i vënë si emisioneve edukuese dhe një për këtyre emisioneve edukuese është dhe ana fetare, besoj se do të arrihet një një kulturë e mirë dhe një edukim i mirë i brezave i rinis dhe të gjithë moshave, ndaj Allahu i spërbleft dhe Allahu u dhënt sukses në këtë punë dhe edhe një herë u them u falenderoj sepse prej falënderimit të Allahut është që ne të jena mirnjohës ndaj njerëzve ndaj të mirat që bëjnë njerëzit. Ju falenderoj. Mirësenderuar, biseduam me të ftuarin ton lidhur me pyetjet tuaja që na i keni shkruar në pyetje@csvics.com, adresë që vazhdon të jetë e hapur vetëm për ju. Andaj mos ezitoni të na shkruani. Mirupafshim dhe mirë takofshim herëve të tjera. Deri ather, selam aleikum. Oh <imitation>